Totes musicals amb Rafael Corbí, avui el món del jazz, pren protagonisme amb aquesta excel·lent música que ens conduirà, que ens presentarà Gregory Hollis. Músiques diverses que ens acompanyen i avui ho fan a través d'un àlbum anomenat Landlink publicat per Halle Records amb Gregory Hollis al capdavant. Recordem quan ens avançaven una cançó, una peça com Pluja d'Estiu, l'avançament que va ser d'aquest àlbum editat al 2021, acompanyant-te'l amb un clip que ens permetria entrar a l'estudi amb els músics i veure'ls en plena acció. Gregory Hollis és el trompetista de jazz que presenta aquest projecte i acompanya el vent amb percussió i corda, tot i el que és el seu segon treball discogràfic, després de Contimba, publicat per Temps Record al 2020. Melodies treballades en moments d'improvisació i que inclouen influències de diferents gèneres musicals, donen forma a una llarga durada de vuit temes que veu la llum aquest 13 d'abril de 2021. Hollis ens ha parlat llarg del temps molt a través dels seus instruments. Aquesta és una simbiògia excepcional creada entre els participants del projecte. Folis, tot i el seu nom, és un jove trompetista i compositor català que ha publicat, en ja com hem comentat, un parell de treballs. Un repertori excepcional, ple de cançons i de peces que ens aporten en diferents idiomes. Una idea que som-hi ell se li va ocórrer després d'un viatge a Nova York. Gregory Hollis, l'artista que ens aporta la seva música en l'espai del dia d'avui, trompetista nascut a Barcelona el 1944, amb els estudis superiors de música a les MUC, l'Escola Superior de Música de Catalunya finalitzats, amb matrícula d'honor, amb una educació musical enfocada al jazz, però amb una base tècnica clàssica. Gregory destaca per la seva perceptibilitat, interpretativa, tant com a solista o acompanyant. En aquest disc ha nomenat l'Anlink, el nostre protagonista del dia d'avui comparteix amb, amb músics eh, que des de, hi ha tocat des de molt jove i amb els quals se sent molt bon gust, amb músics molt versàtils amb que treballa molt bé. De fet, eh, quan ell estava composant aquests temes ja pensava directament amb ells. En, en Quimi, per exemple, el piano té una personalitat única. També ho fa amb l'Arnau, com un músic increïble i un dels pocs bateries eh, que podien tocar amb un repertori com el que ell ha plantejat amb aquest disc. També hi ha el Pedro Campos, un baixista espectacular amb un grup, l'Andrea Motis va començar a tocar amb ell des de molt jove i actua actualment amb el Canca també ha tocat amb la Nati Peluso, dona classes al Conservatori del Liceu Lori Martínez també es va incorporar al projecte tot i que una mica més tard són artistes que l'han acompanyat en tot moment amb aquest àlbum És excellent doncs que us presentem avui amb aquesta càpsula i que us en recomanm molt especialment si souu afeccionats al bon jazz, que us amb aquest nom Gregory Hollis amb Landing publicat per Hall Records i del qual us deixem amb aquests instants de la peça anomenada Borratcha Diamoni".